‫אז היום אנחנו נתחיל עם, עם... ‫עם מישהו שכבר למדנו אותו, ‫אנטוני דמלו, מלו ‫אני לא יודע אם אתם זוכרים אותו, ‫הקדמה מאוד קצרה. ‫אנטוני דה-מלו היה כומר, לא סתם, הוא היה כומר ממסדר הישויים, שהוא בעצם אחד המסדרים הכי סטריקטים, כאילו, אצל, ה, אצל הקתולים. הוא היה הודי מגואה, שהיה איש מאוד מאוד חכם, זאת אומרת, אפשר להגיד אפילו עד כמה שאני... כמה שאנחנו יכולים לשפוט, אז אפשר להגיד שהוא היה מואב, אבל uh, בכל אופן הוא עבד בתוך המתודה של הנזירים הישויים, uh, והוא גם היה פסיכולוג, זאת אומרת הוא למד פסיכולוגיה, הם עושים את זה הרבה, זאת אומרת, והוא, uh, בהתחלה הוא רק היה כומר של קהילה, ואחר כך הוא הסתובב עוד, ואחר כך הקימו לו איזשהו מרכז של סמינרים ב... ליד פונה, והוא נהיה שם כאילו המורה. איזה שנים היה שם? הוא נפטר לדעתי ב-1980 או משהו כזה, או 90, בן 42. בגלל יהודיסט. הוא בכלל היה יהודיסט, הוא היה קתולי, אבל כן, החבר שלי רפי טוען. החבר שלי רפי טוען שהרעילו אותו כמובן, אבל הוא איש תיאוריות הקונספירציה. הוא נפטר כשהיה בסיור בארצות הברית. אפשר למצוא אותו ביוטיוב. בדיוק, אפשר למצוא אותו ביוטיוב, ואפילו אם... נטע, אפשר לחבר USB לטלוויזיה שלך? אפשר ל... בטלוויזיה שאירים אפשר לחבר USB? לא יודעת, לא? אנחנו נסתכל אחרי זה. אם כן, אז אני אביא אולי איזה... אתם יודעים מה? כל אחד שיסתכל ביוטיוב, יכתוב אנטוני דה ויראה אותו. אתם יודעים מה? מה? תגיד על אותו דבר אחר. לא רדמה, היא בסדר. USB זה לא צריך להיות בכלל בעיה. יש לו כזה VCR פה. כן, יש לו ה-PCR. נו, מה אתה רוצה שאני אעביר את ה לא, יש שם USBR. לא, יש בצד בטוח, לפי הכיס של הטלוויזיה אני רואה. אבל לא משנה. אז זאת הייתה רק הקדמה. ומה שאני רוצה לקרוא בעצם, זה כיוון שהוא היה נוצרי, הוא דיבר בקונטקסט של הנצרות ואחד הפרקים הכי מרשימים בברית החדשה זה מה שנקרא הדרשה להר ההר. לא יודע אם שמעתם על זה, יש בגליל התחתון מקום שנקרא הר העושר שם ניסע כנראה לפי הטענה, שם ניסעה הדרשה להר, יש שם היום כנסייה ו... זה המוחרקה וזה מקום אחר. לא, לא, זה לא המוחרקה, זה ליד אלמגור שם בסביבה הזאתי ושם בכנסייה עצמה, זאת אומרת, יש כאלה אה, אה, תחנות ויש אה, כאילו שלטים בכל תחנה כי להדרשה הזאת, אה, איך קוראים לה להר, אני כבר שכחתי בדיוק, לכנסייה, מה? לא, לא, לא, לא, לא, אבל בקיצור הוא פתח את הדרשה עם מה שנקרא עם אשרי, זאת אומרת כל מיני אנשים קוראים לזה, איך אומרים, מאושן, בנטיקטוס או משהו, בקיצור ככה קוראים גם לכנסייה, אז אני אקרא לכם בהתחלה את הקטע הראשון ואחרי זה אנחנו נדבר על ויהי כראותו את עמון העם ויעל ההרה וישב שם ויגשו אליו תלמידיו ויפתח את פיו ויורם ויאמר אשרי עניי הרוח כי להם מלכות השמיים. אשרי האבלים, כי הם ינוחמו. אשרי הענבים, כי הם ירשו ארץ. אשרי הרעבים והצמאים לצדקה, כי הם יסבאו. אשרי הרחמנים, כי הם ירוחמו. אשרי ברי לבב, כי הם יחזו את אלוהים. אשרי שלום, כי בני אלוהים יקרא להם, יקרא להם. אשרי הנרדפים בגלל הצדקה, כי להם אשריכם כי יחרפו ורדפו אתכם ודיברו עליכם בשקר כל רע בעבורי. שמחו וגילו כי שכרכם רב בשמיים, כי כן רדפו את הנביאים אשר היו, לפניהם, אשר היו לפניכם. <חש> אתם מלח הארץ, <חש> ואם המלח היה תפל במה אם הלך, אין לא יצלח עוד לכל. הגיעים <חש> להשליך החוצה והיה מרמס לבני אדם. אתם אורו של עולם, עיר יושבת על ההר לא תסתר. גם אין מדליקים נר לשום אותו תחת האיפה, כי אם על המנורה להעיר לכל אשר בבית. כן יאר אורכם לפני בני האדם למען יראו מעשכם הטובים ושיבחו את אביכם שבשמיים. עכשיו טוב, זה ארוך ומאוד מעניין, למשל הקטע הבא בכלל אומר אל תדמו כי באתי להפר את התורה או את דברי הנביאים לא באתי להפר כי אם למלות כי אמן אומר אני לכם עד כי יעברו השמיים והארץ לא תעבורו יוד אחת או קוץ אחת מן התורה עד אשר יקוים הכל לכן האיש אשר יפר אחת מן המצוות הקטנות האלה וילמד את בני האדם לעשות כמוהו, קטון יקרא לו במלכות השמיים, ואשר יעשה וילמד אותה לזה, גדול יקרא במלכות השמיים. אז אתם רואים שישו זה לא בדיוק הרבה פעמים מה שאנחנו מכירים. אז נקרא פה עוד קטע אחד שהוא רלוונטי. להקשר של בדיוק. בדיוק, בדיוק, כן. מדי. אז אני אקרא פה כמה, כמה קטעים רק, ואחרי זה אנחנו, אנחנו נקרא את, ה, את מה שדמלו אומר על הדברים האלה, בגלל זה אני בעצם מביא את זה. ואתה בעשותך צדקה, אל תדע שמאלך את אשר עושה ימיניך. ישמרו לכם מעשות צדקתכם לפני בני אדם, להראות להם כי אם כן, אין לכם שכר מאת אביכם בשמיים. לכן בעשותך צדקה לא תריע לפניך בשופר, כאשר יעשו החנפים בבתי הכנסיות וברחובות, למען יהללו אותם האנשים. למען תהיה צדקתך בסתר, ואביך הרואה במסתרים הוא יגמלך. וכי תתפלל אל תהי כחנפים אהובים להתפלל בעומדם בבתי כנסיות ובפינות השווקים למען יראו לבני אדם אמן אומר אני לכם המה נשאו את שכרם ואתה כי תתפלל בו בחדרך וסגור דלתך בעדיך ויתפלל אל אביך אשר בסתר ואביך הרועה במשתרים הוא יגמלך זה צריך להגיד את זה לברסלבים שקופצים ליד המשאית של ה... ופה יש קטע שהוא מאוד ידוע, שיש נוצרים שאומרים אותו כמה פעמים ביום. אבינו שבשמיים יקדש, יתקדש שמך, תבוא מלכותיך יעשה רצונך כאשר בשמיים גם בארץ, את לחם חוקנו תן לנו היום, ומחל לנו על חובותינו כאשר מחלנו גם אנחנו לחייבינו, ואל תביאנו לידי ניסיון כי אם תחלצנו מנהרה, כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולם לעולמי עולמים, אמן. Uh, עכשיו יש פה פסוק שאומר uh, נר הגוף העין, את זה תכף נקרא את הפירוש, ואם אינך תמימה כל גופך יהור, ואם אינך רעה כל גופך יחשך, ואם יחשך האור אשר בקרבך מה רע בחושך. Uh, עוד דבר אחד, אבל נקרא עוד קצת זה נחמד דווקא לא יוכל איש לעבוד, מה? אתה עדיין בודד. אני עדיין את הפרק, כן. לא יוכל איש לעבוד שני אדונים, כי ישנא את האחד ויואב את האחר, או ידבק באחד ויבזה את האחר. לא תוכלו לעבוד את האלוהים ואת הממון. על כן אומר אני לכם, אל תתאבו לנפשכם למור, מה נאכל ומה נשתה, ולגופכם לא מה נלבש? הלא הנפש היא יקרה מן המזון והגוף יקר מן המלבוש. הביטו אל עוף השמיים וראו, הם לא יזרעו ולא יקצרו ולא יאספו לאסמים, ואביכם שבשמיים מכלכל אותם. הלא אתם נעליתם עליהם מאוד, ומי בכם בדאגתו יוכל להוסיף על קומתו אמה אחת. וללבוש למה תדאגה, התבוננונה אל שושני השדה הצומחות. לא יעמלו ולא יתבו, ואני אומר לכם, כי גם שלומו בכל אדרו, לא היה לבוש כאחת מהנה. ואם ככה מלביש האלוהים את חציר השדה, אשר היום צומח ומחר יושלך לתוך התנור, אף, אף כי אתכם, כתנה האמונה. לכן אל תדאגו לאמור מה נאכל ומה נשתה ומה נלבש. כי את כל אלה מבקשים הגויים, הלא יודע אביכם אשר בשמיים, כי צריכים אתם לכל אלה. אך דירשו בראשונה את מלכות אלוהים וצדקתו, ונוסף לכם כל אלה. נכון, אל תדאגו ליום מחר, כי יום מחר הוא ידאג לו, ודיה לצרה בשעתם. אני חשבתי שיהודים אומרים. תמיד. תכף תראו עוד כמה דברים. אל תשפטו למען לא תשפטו, כי במשפט אשר אתם שופטים תשפטו, במידה אשר אתם מודדים יימד לכם. ולמה זה תראה את הקיסם בעין אחיך ואל הקורה אשר בעיניך לא תביט? ואיך תאמר אל אחיך, ניחה לי, ואסיר את הכיסה מעינך, והנה הקורה בעיניך. החנף, הסר בראשונה את הקורה מעיניך, ואחר כך ראו, תראה, להסיר את הכיסה מעין אחיך. עכשיו, אני לא יודע אם אתם מכירים את הלהקה הזאת, אבל תראו מאיפה השם שלה. שאלו ויינתן לכם, דרשו ותמצאו, דפקו וייפתח לכם. כי כל השואל יבקש, והדורש ימצא, ימצא, והדופק ייפתח לו. היש בכם איש אשר ישאל ממנו בנו לחם ונתן לו אבן? וכי ישאל ממנו דג, היתן לו נחש? מה נחש? לא, לא, דגמי חדש זה לא משם. בוודאי שזה משם. ברור שלא. זה מכרז מהסיינס פיקשן. וזה משם. הסיינס פיקשן זה משם. כן? הם לא יודעים אולי שזה גישה, אבל זה גישה. אני לא יודע אם הם יודעים. בסדר, אוקיי, זה מספיק כאילו מהפרק עצמו. ועכשיו יש כמה... נירושים. אוקיי, אז נתחיל מ... סליחה. נר הגוף העין, ואם אינך תמימה, כל גופך יהור. אז אני קורא, אבל אני תכף אפסיק לקרוא. כי... אנחנו חושבים, אני עכשיו קורא את דברי אנטוני דה אנחנו חושבים שהעולם יהיה טוב יותר אם תהיה יותר סובלנות ורצון טוב. לא נכון. הוא יהיה טוב אם תהיה ראייה נכונה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים שהעולם ישתנה, אנחנו צריכים לראות נכון את העולם. אם אתה משוכנע שאתה צודק ואחרים טועים, נגיד, ואתה כאילו מוכן לסלוח להם, הם טועים, אבל אני סולח להם, כן? אז זה לא סובלנות, אלא התנשאות. זה, זה הדת אבל הנוצרית, לא? זה... מה זה חשוב? זאת אומרת, okay. השאלה אם זה, כן, אם זה נשמע לך נכון או לא נכון. לא בדיוק הדת הנוצרית, זאת אומרת. הדת הנוצרית היא לא תמיד מאוד סובלנית, כאילו. והיא לא תמיד מבינה שאתה צריך לשנות את עצמך ולא את אחרים. הם שמחים מאוד כאילו לנצר אחרים או לאנוס אותם להמיר את דתם. לא, זה לא ישו. בסדר, הוא דיבר על הדת הנוצרית, לא הישו. כן. וסובלנות בעצם אמיתית תצמח רק מהבנה. של הבורות העצומה של כולנו ביחס לאמת. הדיבורים שאנחנו מדברים עליהם, כל מה שאנחנו עושים פה גם, יכולים להצביע לשם, אבל לא להגיע לשם. ואם אתה נכנס כאילו לדיאלוג, השאלה מאיזה כיוון אתה עושה את זה. והוא נותן משל שיש צפרדע, שיש בבאר שלה. והיא משוכנעת שזה בעצם, שזה כל העולם. עכשיו נגיד שיש אספה של צפרדעים מכל הבארות. מה, איך הולכים לחיות פעם? אתה צפרדע, ואתה יושב בתוך הבאר שלך, וזה מה שאתה יודע, זה העולם שלך. עכשיו נגיד שיש אספה של צפרדעים, כולם באים, נגיד הם מצליחים איכשהו לקפוץ מהבאר שלהם, והם כולם עכשיו בבאר אחרת. אז יש בעצם, אפשר להגיד, יש אופק יותר רחב, כי יש הרבה אה, אה, דעות, אבל עדיין בעצם החשיבה שלהם היא חשיבה של בתוך באר. אז לי יש את הבאר שלי, אז אני מסביר לך שיש באר כזאתי, ואתה מסביר לך שיש באר כזאתי, ויכול להיות שאנחנו מאוד סובלנים, ואנחנו מוכנים להחליף דעות או, או, או, או בארות וזה, אבל זה שיש אוקיינוס של מים, שהוא כולו מים והוא ענק פי אה, עשרות מונים מכל באר שהם מכירים ומכל הבארות שלהם, ביחד, ביחד זה בכלל, הם, אין, אין, אין, אין להם בכלל מושג על זה. עכשיו, מה קורה בעצם כשאנחנו על פי מדברים עם אנשים? בעצם מה שאנחנו עושים זה מה שנקרא בעברית יפה, אנחנו מחליפים דעות. זאת אומרת, <laughs> אני אתן לך את הדעה שלי, אני מוכן לקבל את הדעה <laughs> שלך. ואנחנו מחליפים בסך הכל, בסך הכל דעות. הפיד בפש. וזה כמו שאתם יודעים, כמו שהם לנו בצבא, גרביים צריך להחליף, ואם אין לכם גרביים חדשות, אז תחליפו ימין ושמאל, זה גם כן בסדר, אבל החלפתם גרביים. אז זה, <laughs> זה, <laughs> זה, זה, זה, פחות או יותר החלפת דעות. זאת אומרת, מבחינה זאתי, שאם אתה עדיין מאמין בדעות <coughs> כדעה, אז בסדר, אז החלפת דעה א' בדעה ב' או דעה ב' בדעה ג'. עדיין אתה בתוך, ה... ה... בתוך התחום של הבארות או בתוך התחום של, ה... של הקונספטואליות. למעט אם אתה בדעה שאין דעות. כן, למעט אם אתה בדעה שאין דעות ואתה יודע, רגע, לא, לא, ראשית כל זה דעה אה, אה, קצת יוצאת מן הכלל, כמו שאתה יודע שראסל הרי... פתר את הבעיה של הקבוצות על ידי זה שהוא אמר כי שאלו כאילו מה זה הקבוצה של כל הקבוצות כאילו האם זה קבוצה או לא קבוצה אז הוא אמר יש פה ערבוב של רמות אז כשאתה אומר דעה שאין דעות זה מתא דעה בעצם והיא גם דעה היא יותר נכונה מכל יתר הדעות ועדיין היא לא נכונה <laughs> <laughs> לא זה חשוב כן אני חושב שיש דבר כזה שאין דעה. דעה זה מחשבה ששייכת לי. כן. ברגע שיש לי רק ראייה נכונה, כן. אז זה לא שייך לי, זה איך שאני רואה. נכון. ואין סגן. לא כבוד. נכון. אני פשוט רואה את הדברים. נכון. איך אותם. נכון. אתה תגיד לי, אני לא אשנה דעתי, כי אין לי דעה. אני פשוט אראה את זה לפי הסיטואציה. שאתה רואה את זה. כן. וזה לא שיש לי דעה, אין לי דעה. כן, אבל אתה לא, כן, שזה זה לא נכון, זו הסיטואציה, אין נכון. אמרנו שיש לך ראייה נכונה. כן, אז ראייה נכונה, היא ראייה... אני יודעת שיש תמונה אחורה, עדיין יש לי... זה נכון עבורי. לסיטואציה הספציפית. לא, לא, אני, רוצה להגיד לזה, כאילו לענות לזה הדון. ראייה נכונה היא ראייה שלא מושפעת מדעות. נו no, זה, זה מה שאומרים על שופים. כן. שופים, שופים שופים כן נכון. כן, נכון. לא כן, נכון. נכון. הם לא צריכים, כן. הם לא צריכים, צריכים להיות נקיים, כן. לפי. עכשיו, לא אמרתי שאפשר להגיע לזה, אבל זאת, זאת ההגדרה בבודליזם של דעה נכונה, שהיא דעה שלא מושפעת לא מדעות. ראייה, אותו דבר, הרי זה מקביל הכל, מה זה דעה ומה זה ראייה, זה הכל... משהו אחר, ראייה ודעה, כן, זה לא קבוע, זה ראייה, עכשיו זה ככה, אני לא מבינה את זה. אוקיי, מה את לא מבינה? כאילו, איך אפשר לעשות את זה, או למה זה יותר נכון, או יותר נקי? לא, כי דווקא דוגמה שהיא נתנה, היא ממש סוטרת את זה על שופטים. למה? כי הם שופטים באופן אידיאלי? הם אמורים להיות ממש קשובים למה שקורה, ולהגיד... אבל שאלה, שוב, אני לא טוען שאפשר להגיע כאילו לאידיאל, אבל השאלה כמה מתוך הראייה שלך מושפע מהקונדישנינג שלך וכמה לא. שופט, לדעתי, אין יותר מושפע ממנו לקודשן. לדעתי, אופן החוקים... לא, כן, כן, כן. לא, עזבי, עזבי, זה לא רלוונטי בכלל, כי אנחנו... כי שופט אמור. אנחנו יודעים כולנו שבחיים זה לא, ובטוח ששופט, ששופט לפי מערכת חוקים, למשל, הוא נמצא בתוך... בתוך... סג של קונבנציות שאין כמוהו. 12 מושבעים. 12 מושבעים, נכון? גם אלה שגם להם קצת. יותר דומה, כבר לדבר שיכול להגיע אבל גם כן, כל אחד, שוב, 12 מושבעים זה כמו 12 צפרדעים. לא, באמת, כל אחד עם הפקלה שלו. ובסוף הם צריכים להגיע לאיזושהי אה, אה, לא אה, אה, קומבינציה. אה. אבל זה לא משנה, חבר'ה. הרי בסופו של דבר אנחנו לא מדברים על שופטים, ואנחנו לא מדברים על מושבעים. אנחנו לא מדברים על עצמנו. האם אנחנו יכולים לראות מתי אנחנו, כבר, מתי אנחנו מדברים מתוך פוזיציה? זה הכול. זה הדבר היחידי שבעצם אנחנו יכולים לעשות. וכל פעם שאנחנו רואים שאנחנו מדברים מתוך פוזיציה, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מדברים מתוך פוזיציה ולראות, למשל, האם אנחנו יכולים לראות את זה גם בצורה אחרת, בוא נגיד, בינתיים, לא זה נקי לגמרי, אבל האם אני יכול לראות את זה גם בצורה אחרת? זאת אומרת, אני רואה בן אדם, אני אומר, אני לא סובל אותו. קורה. עכשיו, אם אתה יכול לראות למה אתה אומר שאתה לא סובל אותו, הצ... הצד הראשון זה להבין שזה לא הבן אדם אלא אתה, הדבר השני זה לראות האם אתה חושב שיכול להיות שהאימא שלו כן סובלת אותו. שוב. יש ש... סיכום. יש הפוך. כן, שאני נורא לא אוהב לא. כן, אבל... כשאנחנו עושים את זה, את שני הצעדים האלה, אנחנו מאוד מתקרבים לראייה נכונה, כי אנחנו כבר עם ספק. אז... אנחנו עם ספק האם השיפוט שלנו היה נכון. אם נעשה את זה הרבה פעמים, אנחנו פשוט נפסיק לש... לשפוט. ושוב, ככל שזה דבר שפחות קרוב אלינו אמוציונלי, תהיה לנו יותר קל להפסיק לשפוט. אז אני לא רוצה שמחר בבוקר אנחנו ננסה להפסיק לשפוט את הכל, אבל זה התהליך. אז זה בדיוק הנושא הזה של דעה, זה בעצם הצבע שאנחנו נותנים לדברים. וכמו שאמרתי פעם, יש פה משקפיים אדומים על השולחן, אני יכול להסתכל עליהם, להגיד זה משקפיים אדומים, זה יהיה מאוד נכון אולי, ברגע שאני לובש אותם, פתאום הכל נהיה אדום. רצוי מאוד לראות שאני לובש אותם עכשיו, ושזה מה שהפך לי את העולם אדום, ושלא העולם באמת אדום. עכשיו, מה בעצם צובל לנו את העולם? זה כל הקונדישנינג שלנו, זה כל הדעות שלנו, זה כל החינוך שלנו. ויכול להיות שאפילו יש חלק שהוא uh, מוטבע בנו גנטית, לא אכפת לי בכלל למה. אבל uh, אנחנו יכולים לראות את כל הדברים האלה, וזה הדבר שאנחנו יכולים לעשות. יש לי שאלה. כן, רגע, אבל לא, יש הייתה שאלה והוא היה מאוד uh, עדין. רק אז... סיפור קצרצר, כן. אני חושב, היום תחנת רכבת, אני מביא על זה שם אפריקאי, אמריקאי, אני חושב ששאר שניים, אם <אז> הוא שלושים שניות מגיעה קבוצה דתייה, מנסה לכתוב לו את המיקרופון, מנסה לפתור לו את המטבעות. Okay. לך לארץ כוש. Okay. היא רואה את המציאות הזאת דרך דעות okay. מאוד מאוד מגובשות. Okay. שזה איך שהיא רואה את זה. Okay. נכון. כן. Okay. תורה שעושה משהו טוב. Okay. Okay. Okay. Okay. אחרים יכולים לראות שבעצם היא תוקפת אותו. Okay. ‫את זה אני מבינה. ‫אני לא מבינה באמת, ‫ואני גם מבינה את ההטלת ספק. כן okay. okay? okay. ‫אני שואלת את זה אם שני אנשים ‫יכולים לראות את העולם, ‫אפילו ישבנו פה במדיטה. Okay. אביב okay. ‫ אביבים היא בינינו. את הרעשים בתור ציפור, רעשי בית. ‫הסיפורים של <laughs> <ואנשי הנעריה, laughs> <laughs> <שמלשי laughs> תל אביב. ‫בדיוק. ‫שתל אביב לשעבר, ‫נזכרו okay. כן, לא, כן, לא, בימים הטובים. ‫-כן. <laughs> ‫אבל אפילו כולנו, הקבוצה, ‫התרגלה לצהלה בשנה האחרונה? ‫-כן. ‫יש איזה סאונד כן, אחר ציוצה. לגמרי. ‫-ציוצאי. כן, כן ‫אז כמעט בלתי אפשרי ‫ששני אנשים יראו, יראו, יחוו, ‫ירגישו את העולם באותה מידה. ‫ לא צריכים. ‫לא, כי אז זה מיד, יש לזה תגובה. ‫לא, הם לא צריכים לראות אותו דבר. ‫כל אחד רואה מתוך הקונדישנינג שלו. ‫אז נשק... זה מה שאני אומרת, ‫אבל אם אתה מבטל את הקונדישנינג, ‫אז יש מצב ש... קבוצת אנשים רואה את העולם נכוחה. כן, <אז> <אז> <אז> אבל hmm לא קבוצה, בן אדם. אם אני יושבת שם, אז אני שומעת כלב, אז אני אומרת זה רעש. ואם אני שומעת כהנטוז, אז אני אומרת זה רעש. לא, לא, אבל נגיד שמי שלא רגיל, מי שלא רגיל, יכול להתייחס לזה כמו אל רעש. ומי שרגיל, מתייחס לזה כמו אל צליל, נגיד. אז אנחנו רוצים, רוצים, שואפים, להתייחס לכל כמו אל צליל, אין רעש, אין אפשרות. מה אין אפשרות למשהו שהוא יפריע לי, למה? כי כל דבר הוא דבר שמופיע בפני התודעה שלי, זה הכל. אם אני שופט אותו, אז אני כבר נמצא בעמדה של השיפוט. אם אני מגדיר אותו. אם אתה מגדיר אותו, אתה כבר שופט אותו באיזושהי מידה, אז זה השאיפה שלנו, וזה הכיוון שלנו, וזה הדרך שלנו, ולא אמרתי ש... שמעבירים בן אדם מצהלה לסדרות ראשי גומי. מה ההבדל בינינו מחיית השדה? מה עם השאלה כן, נכון, רגע, אילן. פשוט, יש לי אנקדוטה שמתחברת. כן. בית הספר התיכון שלמדתי פה, ביום שישי הקרוב, מארגן לי מחזור בחצר של אחת הבנות. עכשיו אתם לא מתארים אותם מה שקורה בקיצת ווצר, מכירים, מכירים, נו, זה עבר בזה, לא זה מטורף, לא נורא בסדר, אבל מה העניין, אז מה שאני אומרת זה שכל אחד שבא בעצם, הוא רואה את הבן אדם שלא ראה חמישים שנה, והוא זוכר אותו בדיוק, כן, כמו שהוא היה, כן, אז, נכון, מה אנחנו עושים עם מה שלמדנו פה או שם, או, מצוין, ראשית כל המצב שם הוא מצב, ואני גם כן הייתי בפגישות מחזור, אנחנו נמצאים ראשית כל במצב של דיסוננס טוגנטיבי. <cdonitivis> למה? כי אנחנו עומדים מול מישהו ויש לנו שתי דמויות ביחד, יש לנו את הדמות שאנחנו זוכרים אותו ויש לנו את הדמות של עכשיו ואפס אנחנו לא יודעים אפילו, זה בהתחלה נראה כאילו קצת מין חלום כזה, זאת אומרת לא חלום חלום שנהדר, אנחנו לא במציאות, כי זה מוישה לס, זאת אומרת. עכשיו, אנחנו צריכים לראות, זה תרגול נהדר, בגלל למה? אתם רוצים לבוא? אנחנו מוותרים <laughs> לך, אנחנו בקושי <laughs> הולכים לשאלה. <laughs> <laughs> <laughs> את רואה מה קורה לך. <laughs> אם את, מתורג... את יודעת <laughs> מה את מחפשת, אז את רואה שהנה, אני פה כעת, ובכל שנייה ושנייה האם אני מתייחסת לבן אדם שנמצא מולי או לאימץ שלו שיש לי מלפני חמישים שנה. וזה לא אומר שאת צריכה את זה או צריכה את זה, מותר לך גם להתייחס לאימץ שלפני חמישים שנה, אבל תדעי שאת לא מתייחסת לבן אדם שנמצא מולך. זה הרבה יותר קשה להתייחס לבן אדם שנמצא מולך מאשר לאימץ שיש לך מהבן אדם קודם. אבל שוב, אין פה איזשהו מתכון למה צריך לעשות, רק צריך לראות ואז זה באמת הופך למשהו מרתק. זאת אומרת, הרי מה בסך הכל אנחנו רוצים? אנחנו רוצים להפוך את החיים שלנו כאילו ללימוד. אנחנו בכל סיטואציה יכולים ללמוד. ואנחנו יכולים ללמוד רק אם אנחנו באים עם כמה שפחות דעות מוקדמות. וכל הזמן אפשר ללמוד. למה? כי יש לנו כל הזמן את גרסת הבמאי שמסביר לנו מה קורה. אז אנחנו צריכים לראות את זה. צריכים לראות שיש לנו בצד כל הזמן איזושהי אזרקה של קומנטרי. עכשיו זה ככה, ועכשיו זה ככה, ועכשיו זה זה, ועכשיו זה זה, והנה הוא, והוא ככה, והוא כן השתנה, והוא לא השתנה, והוא בסדר, והוא לא בסדר. בכל... שרי, כן, הוא, בטח, כן, כן, מה הוא חושב, <עכשיו> ומה אני חושב. יש רגעים שמרגיש לי, שכאילו הניתוח הזה כבר הכל נורא נורא להצליח, אבל הוא חולמת, שמה אני מקווה? אנחנו הולכים לכנס כזה, נראה לנו בנוסף. כן. רואים את כולם כמו שהם היו קטנים. זה אושר גדול, כן. אנחנו צוחקים שעות בלי הפסקה, אנחנו כן. מפסקים, אנחנו כן. הולכים הביתה. כן. מי שרוצה, אחרי זה חבר של מי שנראה לו שגם היום הוא מעניין אותו. כן. חייבים את כל התרגיל הזה? לא חייבים, לא אמרתי לא שחייבים, אבל מה שאני בין. אומרת, עכשיו. למה <חייב> אני מתכוונת פה? <חייב> אני מרגישה שכאילו הראייה נכונה, היא מרגישה לי שהיא תוצאתית. היא פחות משימה אלא יותר תוצאה, מה אני מתכוונת להגיד? הנושא של הספקנות <חייב> <חייב> <חייב> <חייב> <חייב> <חייב> <חייב> ‫על 갈ה... לראות את המחשבות, ‫או להבין ממה אתה מונה, ‫איך אתה מתנהג. ‫כל הדברים האלה, אני לא יודעת ‫ממונה, אבל ללכת עם איזו משימה ‫שאומרת, אני צריך התבוננות נכונה, ‫כאילו, זה נראה לי תוצאתי, זה אפילו מה אני מדבר. ‫בסדר, אז תעזבי את זה. ‫אני לא מכריע. ‫זה חייב להיות שיפוטי. ‫זו הבעיה שמפריעה לי פה. ‫-לא, למה, מאיפה זה נבע? ‫אלא אם כן זה תוצאתי, ‫אחרי שעברת מצב של להגיע ‫לרמת מודעות מאוד מאוד גבוהה. כן. ובאמת, תצלחת שוב, בסדר, אז אנחנו כבר מדברים על זה כמה שנים, אז אני מניח שלאנשים, יש איזושהי רמה של מודעות, ואז אני כבר נותן את השלב הבא. אפילו אם זה גם מקרה פיצוני הזה? אבל אם זה נראה לך, שוב, אם זה נראה לך שיפוטי, אז תעזבי את זה. עזבי את המקרה, כאילו, כולנו פה מסכימים שהם לא בסדר, אבל זה לא בודיסטי. מה זה לא בודיסטי? בודהיסטי, לא בודהיסטי זה, לא זה לראות מה קרה לנו בסיטואציה. אוקיי. לא לשפוט ולהגיד זה לא בסדר. ולא לשפוט ש... ולהגיד כן זה בסדר. זה הרמה לתת... הכי בסיסית אלמנטרית של הבודהיזם, שאנחנו צריכים להבין שזה ישנו שמה, אבל זה לא מה שמעניין. גם לפי היהדות הה... הקדושה זה לא בסדר. זה לא בסדר, לפי שום קנה מידה, ואהבת לרעך כאמור, מה שאתה רוצה, לא צריך בשביל זה בודהיזם. לא, להיפך לא אני אומרת, זה בדיוק העניין, שפה לדעתי, להתחיל לעשות כל הזמן ניתוח, אם אתה רואה נכון או לא נכון, זה... אל תעשי ניתוח, תראי, תראי מה, תראה, מה קורה. זה עדיין מחובר לרגש הבסיסי הזה, מישהו מרביץ למישהו, כאילו, תמיד כאילו, אני נראה אובר ניתוח. אז תעשבי את זה, אז תישארי ברמה שנוחה לך. זה לא נמתור בכלל. תישארי ברמה שנוח לך, אני אין לי שום טענה עם זה. אני, אני <coughs> כאילו מדבר על הרמה הבאה. זאת אומרת, הרמה הבאה אחרי שגמרנו להגיב מהבטן ולעשות כל מה שנכון ומה שאנחנו חושבים שצריך לעשות וזה, האם אנחנו יכולים גם להתבונן במה קורה לנו ולמה אנחנו עושים את זה? <coughs> זה הדבר שבאמת חשוב. וזה גם אמור כאילו להכתיב לנו מה לעשות בלי שאנחנו נחשוב כאילו, אלא זה מה... זה תודעות ברמתו. כן, כן. אז, איפה היינו? שם עם הנר, נכון? התחלנו עם הצפרדים, כן. עם הצפרדים, כן. אז מה שחשוב להבין זה שהאוקיינוס, האוקיינוס הזה של האמת הוא נמצא מחוץ לכל הבעירות הקונספטואליות והניסיון שלי וההתנסות שלי והאידיאולוגיה שלי שיתוף אידיאולוגיות, נגיד שאנחנו מצליחים להגיע לאיזושהי פשרה אידיאולוגית שכולנו מסכימים לאותה אידיאולוגיה שלא שלא של... נריב, זה מרחיב כאילו את העולם, אבל זה לא הדבר האמיתי עדיין, כי זה עדיין אידיאולוגיה. עכשיו, מה זה בעצם אידיאולוגיה? או דעות, או השקפות, אם הן, נגיד ככה, אם הן קיימות, הן מגובשות, אנחנו מאמינים בהן, אנחנו גוזרים על עצמנו סבל, זה הכל. אף אחד לא אמר לא לאמץ אותם, אבל תדע לך, כשאתה מאמץ אידיאולוגיה, אתה גורם, גורם, גורם לעצמך, אתה בונה לעצמך פוטנציאל של סבל, וזה למה? שכל כי העולם לא מתנהג לפי אידיאולוגיות. אבל אם אתה נגיד סתם, ואהבת לרעך כמוך, כן. זה משהו בייסי, כן? כן. ‫אז נגיד אתה מאמץ את האידיאולוגיה ‫לדעת שלך, ‫אז גם כבר עכשיו גרמתי לעצמי סרט. ‫-כן, אז אני אגיד לך בדיוק למה. יכול להיות שיש מישהו ‫שלא תאהבי אותו. ‫למרות שאימצת את האידיאולוגיה, ‫אז מה יקרה? ‫תרגישי שאת לא בסדר, נכון? ‫לא, אבל נגיד משהו... קוראים לך? אמיר מה שאמיר סיפר. כן ‫נגיד, אתה רואה סיטואציה כזאת של זה, ‫אתה לא יכול. ‫שלי, אני לפחות, ‫לא להיות בתחושה שנעשה כאן עוול. אוקיי למה? ‫למה? ‫כן? ‫כי... ‫כי זה מנוגד לאידאולוגיה שלך. ‫כן. כשאת הרגשת שנעשה עוול, ‫את מרגישה לחץ? ‫אני לא מרוצה. ‫אז את סובלת. ‫ברור. בסדר. ‫אז זה המחיר, ‫מותר לך שיהיה לך אידאולוגיה, ‫אבל תבין לי שזה המחיר. עכשיו את אומרת, אני מוכנה לשלם את המחיר הזה. עכשיו, בינינו, בואי נמשיך טיפה, נגיד שזה לא היה איזה יהודייה דתייה, אלא בריון ענק, ואת לא היית הולכת לעזור לאישה המסכנה הזאת, כי הוא בריון ענק. אז מה היה קורה? לעזור לה לא עזרת. הרגשת לא בסדר. הרגשת טוב, כי הרגשת לא בסדר. קרה משהו בעולם? לא. את הרגשת, זה בדיוק נקרא, מה שנקרא באנגלית טובה, Righteous. זאת אומרת, את הרגשת צודקת, כי את כועסת. צדקנות. צדקנות. צדקנות. את הרגשת צודקת, כי עדין. את התרגזת, גרמת לעצמך מתח, לאף אחד בעצם לא עזרת, וזהו. עכשיו... מה עם אלה שכן עזרו? עזבי, עזבי, לא חשוב, אני מדבר עכשיו על המקרה הזה. למה? רוצים לעזור, תעזור, יש מה לעשות, תעזור. אז אני אחזור שוב פעם ואני אגיד, כמובן גם בבודהיזם יש קומפשן, וזה לא צריך להיות אידיאל, אלא צריך להיות מתוך הבנה, מתוך הבנה שהסיטואציה לפעמים... אומרת שאני צריך לעזור, אבל בואי נגיד ככה, בואי ננתח את המקרה הזה כאילו הפוך, בסדר? נגיד שיש סיטואציה שברור שאני לא יכול לעזור, פיזית אני לא יכול לעזור, עזבי אותי מה שאני יכול לעזור, אני מדבר על סיטואציה שאני לא יכול לעזור, האם אני צריך להרגיש רע? זאת השאלה הגדולה. עכשיו, יש אנשים שאומרים כן, כן. אם אני לא ארגיש... אם אני לא ארגיש, אם אני... אם בפייסבוק על איזה נורא ואיום, זה ילד שהפרידו אותו מסבתא שלו ונותנים לו... יוסלה, כן. כן, נו, כן. שלא נותנים לו להגיע לארץ ומי שעבד בעולם, כן, כן. איזה מדינה, אני מתביישת, אז אני, את בשם המדינה. בסדר, בסדר. את רוצה, בסדר, רק שוב אני אומר, אני יוצא פה מתוך הנחה, א', שאת לא יכולה לעשות כלום במקרה הזה, במקרה שאת יכולה לעשות על זה משהו אחר. את לא יכולה לעשות כלום, את יכולה להחליט. אבל לחוש חמלה. זה דבר אחר. זה לא כעס. הכעס הוא על... שמלה עליו, כעס על... בדיוק. את יודעת, יש כזה סיפור על מוישלה, שהמורה שאלה, אמרה, שבוע יש שבוע של אהבת בעלי חיים, וכל אחד יספר איך הוא עזר לבעלי חיים. אז זה אמר, תשמע, היה איזה יונה שנפלה על הגוזל, והוא לקח את הגוזל והחזרתי לש... לשובה, וזה סיפר שהיה איזה חטלטול שהיה רעב, נתתי לו לשתות. ואז מוישה לאמר, אני ראיתי ילד, הוא בעט בכלב, ואתם לא יודעים כמה חזק, אני בעטתי בילד הזה. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> אז, אז, אז השאלה אם את מפעילה חמלה כלפי המסכן, או כעס כלפי הרשע. זה בדיוק ההבדל. והבודהיזם ממליץ שתשקיעי את המאמצים שלך בחמלה כלפי המסכן, ושוב, אנחנו מדברים בסיטואציה שאנחנו לא יכולים לעשות כלום, כן? זה לא אומר שאני לא צריך להפריד בין הילד הבועט והכלב. אבל אחרי שהוא... זהו, זה מה שאני חושבת שאין תמיד כבר מה לעשות. לא, נכון. מה, לעשות שייר? בפייסבוק? לעשות שייר בפייסבוק לפוסט הזה? יש דברים שהשתנו גם משייר. כן, אפשר לעשות שייר בלי להתרגז. בתור חמלה על הילד, בסדר גמור. לא להתרגז, זה להרגיש זה רגש אחר, זה התרגז. זה שאלה שוב, על במה את מתרכזת? בסובל או במסביל? זה, כן. אני חושב שזה למה שדיברת בפעם שעברה. אני מקווה. אני חושב שאנחנו יכולים לראות את זה כטוב ורע, או כשמח ועצוב. אז כשאני רואה את הסיפור הזה, את הסיפור שראיתי היום, ‫לא הסתכלתי על זה בתור תורפי רע, ‫הסתכלתי על זה שזה עצוב. ‫כן. ‫את העצוב עבורה, ‫עצוב שזה המציאות. עצוב עבורה, ‫כן, כן, כן, הוא אמר, הוא אמר, הוא אמר. ‫כשהיא הסתלקה, לא הרגשתי ‫שנאה או כעס. ‫כן. הרגשתי שזה עצוב שזה חמלה, כן. ‫עצוב בחמלה זה אותו אה, תגדירי, זה הגדרות, לא חשוב, זה הרגשה כזאתי של, כן, כן, בחמלה, אגב, שזה הפירוש המילולי שלה זה compassion, יש את המילה שזה צער, כן, שמעתם על הפסיון של ישו? אבל passion זה לא, מה זה הפסיון של ישו? זה ייסורי ישו, זה המקור של המילה, בסדר, מה? ‫כזה, אני חושבת שזה פשוט, ‫שווה סבל, שזה... ‫אבל זה כבר בבודהיזם, ‫לא בדיוק מה נצרו, זה כן. ‫אבל זה כמו שהיינו עובדים ‫במחסורות, היו בנות בארגון ‫שהיו צורכות על החיילים ‫אומרות להם נאצים, ‫והיה ואני ביניהם, ‫אני חשבתי שהן קורבנות בעצמן. והם אנשים בני עשרים, תשע עשרה, שמו אותם בצו בלתי אפשרי והם מתנהגים, לפעמים בצורה נוראית, אבל לפעמים לא, והם בעצמם חלק מהקורבנות של כל הדבר המטורף הזה שנקרא כיבוש. אבל אפשר להשאיר גם איזה מקום קצת לאיזה רגשות נורמליים? זה ישנו, אין שום בעיה. אם יש לך רגשות... תראי שיש לך רגשות. Yeah. אף פעם, אף אחד פה לא נגד רגשות. Hey. אנחנו נגד רגשות hey. שאנחנו, אנחנו כאילו נגד רגשות שאנחנו לא מבינים מאיפה הם באו ואנחנו נותנים להם להפעיל אותנו. רגשות, בבקשה, עד מאה רגשות. אין בעיה. וחוץ מזה, כן, לפחות בשלב הראשון, רצוי להחליף מה שנקרא רגשות עוכרים ברגשות בונים. מה זאת אומרת? להחליף שנאה, קנאה, עוינות, אה, אה, כעס, פחד, בחמלה, חיבה, שמחה והשתוות הנפש. ואפשר להחליף אותם. כי למשל, בדוגמה הזאתי, את יכולה או לכעוס על הרשע, על הרשעית, או לחמול על הסובלת. It's up to you. כי... <שמע> את יכולה גם וגם, אמרתי <שמע> שכן, <שמע> אבל זאת ההמלצה שאומרת שככה החיים שלך יהיו יותר טובים. זה הכול. את רוצה גם, את יודעת, את יכולה גם... כאילו לדאוג לכל העולם, זה בשלט. אבל הייתי אומרת תשוקה שווה סבל. נכון. מה? תשוקה זה פוטנציאל לסבל. פוטנציאל. יש גם כן פוטנציאל. ברגע שאת לא מממשת אותה את סובלת, ברגע שמממשת אותה את סובלת היא מתעוררת מיד תשוקה אחרת. זה שווה סבל. לא שווה equal מבחינת אותה מילה, אלא זה... ברור שיש סבל. יש שלושה רעלים. שהבודהיזם <אז> מגדיר רעלים, כן, שמרעילים לנו את החיים. אחד זה תשוקה, השני זה רתיעה והשלישי זה בורות. אבל כל תשוקה, כמו שאתי אמרה, היא פוטנציאל ברור, זאת אומרת, שיתממש לא בחיים הבאים. <אז> עכשיו או בעוד שבוע, לא משנה. וזה ממש כי, כמעט השיעור הראשון. זאת אומרת, כי, תראי, אם סיפוק של תשוקה היה מביא לאושר, אז כבר מזמן היית מאושרת, כי הייתה איזושהי תשוקה שלך שסופקה אי פעם, נכון? אז היית צריכה להיות עכשיו מאושרת. אבל מה קורה? בעצם זה לא הסיפוק של התשוקה שגורם לאושר, אלא ברגע שאת מקבל, משיגה את התוצאה של התשוקה, לרגע אחד קצר יש לך שקט, כי אין לך יותר תשוקה, וזה מה שמביא לאושר. אבל המבנה שלנו הוא כזה, שכיוון ששקט הוא רפש, אנחנו לא מוכנים לשקט הזה, אנחנו מיד מייצרים עוד תשוקה. וככה תשוקה גורמת לסבל, הסבל נגמר כשהיא מתמלאת, היא מתמלאת, יש רגע של שקט, ומיד נוצרת תשוקה חדשה. אחרת, סיפוק של התשוקה, נגיד שאני נורא רוצה, לא יודע מה, לצבוע את הבית שלי, לסייד את הבית שלי, זה ממש נורא בזה, ואני מסייד. זהו, גמרנו? לא. אולי שבוע אני אלך כולי מבסוט, הכל בסדר, ואחרי שבוע אני אמצא עוד משהו שלא בסדר. זה סיפור של את ימי אני לא סיימתי, הייתי בטוחה שסיימתי, עכשיו יש לי עוד דבר רעיון עוד. כן, כן. אז חשוב להבין, חשוב להבין... תשוקה זה לפעמים גם דבר חיובי. ברור, ברור. זה ככה, ככה, תראו, התשוקות הן אלה... ובמובן שאלו תשוקות במובנים מסוימים, במה? קצת אדיש וגם קצת מת, יותר טוב? מאה אחוז. לפי הבודהיזם, כן. כן, בפירוש. קטנוסים. בפירוש, כי... את מחליטה במודע מה את רוצה לעשות ואת לא מונעת על ידי התשוקות שאני יכול להגדיד לך שכמעט, לא כמעט, בהגדרה התשוקות הן תוצאה של דברים שהכניסו לך. אין דברים שלא תכנתו אותך בשעת משתוקקת אליהם. אני יכול להגיד, למשל, בצורה... אני אגיד את זה בצורה קטגורית, אם עכשיו אנחנו מסתכלים על החיים שלנו, כרגע, לא בעוד רבע שעה, לא כשנחזור הביתה ולא שום דבר, כרגע לא חסר לנו שום דבר בשביל להיות מאושרים. כלום. כרגע לא חסר לנו, וזה נכון בכל רגע ורגע, לא חסר לנו שום דבר בשביל להיות מאושרים. אלא אם עולה בנו מחשבה. הייתי אומר, אירע ינופה, <עם פרד> אנחנו מוצאים שהמציאות לא תואמת את הציפיות שלנו. וכאן אני אכניס כאילו את זה המחשבה. אין לנו ציפיות בלי מחשבה. אני אחדד, המילה באנגלית שמשתמשים בה, זה attachment, זה לא passion. זה אומר, זה זה שאני מרגיש... attach, אני לא יודע איך אתה הכי טובים. כן, הצמדות, כן. זה לא אומר שאין לי צורך ברצייה. אני יכול לרצות דברים. אני יכול לרצות לעזור, אני יכול לרצות... נעשה כל, הכל. אבל אם אני, I'm getting attached to it, כן. ואני, ואני כאילו אומר, זה חייב בסדר, לי. זה נכון, זה, זה, זה, זה. זה, זה דיוק יותר נכון, וגם דמלו למשל אומר שאתה יכול לרצות דברים, אבל אל תצמד לתוצאות. זאת אומרת, תעשה משהו ותהיה מוכן שזה לא יצא מה שאתה רוצה. לעשות, שוב, צריך להבין, זה לא מתכון לאי עשייה, זה מתכון לאי הצמדות לתוצאות של העשייה. אבל זה כבר כאילו קצת עידונים שאנחנו צריכים, שאנחנו צריכים לקבל כאילו את הבסיס שאומר הפוך נגיד, אין סבל שלא נוצר מאחד משלושת הדברים האלה, מתשוקה, מפחד או מבורות. אם את רוצה להשאיר לך בצד כאילו עוד, את רוצה להגיד שיש תשוקות שלא מביאות לסבל אני עוד צריך שיוכיחו לי את זה, אבל אני לא רוצה בכלל להתווכח על זה. אני יוצא מהנקודה ההפוכה. נניח שאנחנו סובלים, <coughs> ושוב, אמרתי, סובלים זה הכל, מנחת קצר עד טרגדיה היסטרית. אם אנחנו סובלים, אנחנו צריכים לראות מה גרם לנו לסבל. ורוב הסיכויים זה שזה נוצר או מ... תשוקה או מרתיעה או מבורות והכי הרבה זה נוצר באמת מהצמדות לדעה וההגדרה אפילו של סבל זה המצב שבו אני חושב שהמצב כעת יכול להיות אחרת או צריך להיות אחרת זאת אומרת אם אני עכשיו חושב שמשהו צריך להיות אחרת ממה שהוא אז אני יצרתי לעצמי כבר את ה... את הסבל שלי, זה יכול להיות מאוד קטן, כן, אני רק בסך הכל רוצה להתהפך במיטה מהצד הזה לצד השני, לא יותר מזה. אם אני מתהפך אין בעיה, אם אני שוכב ואני חושב שצריך להתהפך, אז אני בלחץ. עכשיו שוב, זה לא איזה לחץ אטומי, ולא ש... ולא שאני לא אשן בגלל זה כל הלילה, אבל בוא... עכשיו זה האינדיקטור הכי טוב לראות מה קורה לנו. כי... כשאין לנו סבל, או בסוגריים, כשאין לנו לחץ, אז אין לנו שום הרגשה שאנחנו צריכים לעשות משהו. עכשיו, לפי התרבות שלנו, אם אני לא עושה שום דבר, אז משהו לא בסדר איתי. נכון? אתה לא סתם יושב ולא עושה כלום. אפילו פה, אם אני צריך להכריז, עכשיו עושים מדיטציה, ואז אנשים מוכנים 20 דקות לא לעשות כלום. אבל אם לא הייתי מכריז על זה, סתם לשבת ולא לעשות כלום? מה זה פה? מי זה פה? מי יפרנס את העולם? מי סובב את הגלגלים? איפה העכברים שמתרוצצים בתוך הגלגל? מה זה לא לעשות כלום? זה לא מוסר. נכון? אבל זה לא מוסר. זה כבר ויכוח מאוד פילוסופי, ומה זה האם האנשים היום יותר מאושרים מאשר הם היו לפני אלפיים שנה, כן. אני מדברת על משהו באמת, טוב, אני תמיד חוזרת לא, בסדר, אבל הטענה היא שאפשר להגיע לזה גם בלי. אבל הנה, אבל יש... זה כבר איזושהי דז'ה אז עזבו, בסדר. אני גם כן רוצה להגיד, כן, אבל אני שמעתי הסבר בעניין הזה, דווקא שמאוד דיבר אליי השוב. אפשר, פשטנים, ‫שאפשר, over the simple thing, ‫אני מתנצלת לחשוב על המודעות שלנו, ‫קצת כמו העובי של העץ ‫שאתה מכניס למדורה. ‫מה זה אומר? ‫אם אתה מכניס עץ קטן לאש, ‫ובשנייה נסרח, נכון? Okay. ‫אבל אם יש גזע, okay. ‫יש לו עומקים, okay. מודעות מפותחת okay. ‫ותשתית, ‫הוא okay. יכול לעמוד באש גם. Okay. ‫-אוקיי. את עצמי, ‫האם ה-road-head, ‫לאן רוצים להגיע E? להפוך להיות השטוח הזה שהעץ לא תיגע בו ולדעת רק לא שהיא תיגע בו או שדווקא בא לך להרחיב את הגזס שלך ואת המודעות ואז להיות גם באש וגם לא באש אבל להכין את זה להכין את התשוקות ולהכין את האכזבות ולהכין ולחיות יש פה שאלה התשובה של הבודהיזם היא מאוד פשוטה והיא תשאל אותך בעצם מה זה העץ הזה האם זה אני? בסדר גמור, <laughs> האם, האם זה <laughs> אני? ממש <פודיסטי. laughs> כולנו ממש מוסטים. כן. האם זה, אז אם זה אני או שזה לא אני? <laughs> כי, <laughs> אז אני אסביר ממש במהירות, אם זה לא אני, ואם אין אני, אז זה ברור שאני כל העולם, ואין שום בעיה. והאופי של המיינד שלנו הוא אמפטי אנד נויים, זאת אומרת הוא יכול לקבל הכל. והוא יכול, והוא רואה את הכל, והוא לא מתרגש. לא מתרגש. ואם אני, שהוא הגזע, זה זה שאני צריך לק, לפתח אגו כזה לא שמפוגל לקבל הכל, זה ולהשתתף זה. בהכל, לא, אני מבין מה שאת אומרת, אבל לא אני אוקיי, בכל אופן מעז להגיד משהו. זה כן. מרמת מודעות מאוד מאוד גבוהה. כן. ש... זה מרמת מודעות מאוד מאוד גבוהה. שגם התשוקה יכולה להביא לטענוג, לא לסדר. זה מעניין את חוק. אז את כבר מדברת על סוף הדרך, וזה בסדר, זה קצת רחוק בשבילנו פשוט. כנראה מה שזה... למה את מדברת? כי ככה, כי כשאתה באמת מבין שהכל זה אותו דבר, ואין שומרה בתשוקה ואין שומרה בפחד, שזה באמת סוף הדרך פשוט, אז הכל בסדר, אז אין בעיה. מה זאת אומרת? אני, את, את לא צריך להבין את זה עכשיו, אני מדבר עם, אני מנסה לדבר עם ההוא שאמר לך את זה, אבל הבאת משהו שהוא סוף הדרך, אבל הוא מאוד דיבר אליי במובן זה שמבחינתי בוא נגיד צבעתי את הבית, נתת את הדוגמא, נהניתי מאוד, עכשיו גם בא לי לצפוק ולנוס, אני אצפוק ולנוס, תהנה מזה גם, עכשיו יבוא אין כאילו, עצם העובדה שכל הזמן נולדות חילות חדשות, זה לא קובע, זה בתור דוגמא, זה חבל. את חושבת, את חושבת, מה שאת אומרת לדעתי, זה מה שאת אמרת שאם אני לא קובע לעצמי, אני חושב, מה שאני, מטרה כאילו, מה אני רוצה להגיד. כן. אבל... אני לא תלוי בתוצאות שלה. עצם הדרך מענה אותי, עצם העשייה מענה אותי בדרך. אבל אני לא נותן ערך... אני לא נותן ערך... סליחה, שנייה אחת רגע. אני לא נותן ערך אמיתי לתוצאה. אז גמרנו, מסודר. אז יש לי איזה... אבל זה יכול להיות תשוקה, נכון? תשוקה טובה? כן, למה תשוקה? אבל לא קוראים לזה תשוקה, קוראים לזה לעשות. למה לקרוא לזה תשוקה? אז נקרא לזה תשוקה, זה לא נקרא בבודהיזם תשוקה. בבודהיזם לא אומרים לא לעשות, תעשי. אם את עושה דבר והעושר שלך לא תלוי בתוצאה, אז מאה אחוז, בסדר גמור. אבל לזה לא קוראים תשוקה, פשוט אצלנו בעדה, בסדר? זה הכל, <אז> אני שוקה, לא רוצה להתווכח בכלל. <חל> במילים, אם אני רוצה <אכל> לנגן, אם אני רוצה למשל לנגן, ואני חושב, נגיד, ואני נהנה לחנטרה של הגיטרה שלי אי פעם, ונהנה מהדרך, ואני לא רואה... אתה לא שיפוטי לעצמך? כן, אבל גם לא מתבאס מזה שאני לא אהיה מחר על או לא יודע, זה נחלף לי. כן. סבבה, כלומר, כן, יש לו בת... אתה משקיע בזה שעות וימים וזה בסדר גמור. כן. לא, הוא יכול להשקיע. כן, זה לא קשור. בסדר, בדיוק. אני מתחברת לדוגמה שלך, כן. כאילו, חמילי, מתחילה רבה אם החלטתי שאני אהיה אקסנתרנית. והתחלתי למדוד, ובאיזשהו שלב הבנתי שאני רק צריכה... ליהנות מהלימודים, שפסנתרנית אני כבר... לא בגלגול הזה. אבל הנה, גם פה יש צער בעיה, סליחה שאני אומר לך, כי את אמרת ככה, אני רוצה להיות פסנתרנית. היא רצתה. היא רצתה. אחרי זה ואמרת, אוקיי, אני כבר לא אצטרנית, זה איזה באס קטן בכל לא, לא, זה לא היה במילה זה פשוט לראות... היה בקטע שאמרתי, בטח שזו דרך של התימה לי. ומה שאני עושה, אני מבסוטה. בדיוק. לא, אבל מצד שנייה, כמו שאומרים הילדים, מה שיצא, אני רוצה. אני אומרת, שייכה להשלים איתו, אני כאילו אומרת, אפילו, בוא נגיד שהיה לה דרייב להיות פסנתרני. שלא יתממש, אבל בזכות זה התחברה... אבל רגע, שוב, אתם מנסים להפוך את ההפוך. אני לא אמרתי, אני משתדל. אם אני אומר, אז אני טועה. זה אמרו למה תסתכלו על זה הפוך. האם יש משהו שאתם סובלים ממנו? אם אתם לא סובלים, אז אין שום בעיה, ואל תערבבו בכלל את הבודהיזם, בסדר? <coughs> לא, אתם עושים משהו ואתם נהנים, קדימה, לכיפאק. מה, אין, אין שום בעיה עם זה. אין לכם, אין, לכם, אין לי שום חילוקי דעות איתכם. <coughs> השאלה, האם <coughs> יש איזשהו שמץ של שביב, של דבר בחיים שלכם, שגורם לכם לסבל. זה הכל. <coughs> אז <coughs> תסתכלו <coughs> עליו. אם אתה לא סובל בכלום, זה אומר שיש לך התבוננות נכונה? כן. אוקיי. Okay. כן? <laughs> כן. או שאתה אהבל, אבל... שזה גם אפשרות. שזה גם אפשרות. אבל בן אדם, בוא נגיד, <coughs> בן אדם מבוגר שעשה שלוש יחידות מתמטיקה. בדיוק, <coughs> אז, אז, אז רוב הסיכויים ש... <coughs> <coughs> ש... <coughs> ככל שהוא סובל פחות, שוב, אבל אנחנו גם תמיד צריכים להתחיל בין זה שהוא לא סובל בגלל שהוא לא מבין מה קורה לו, או בגלל שהוא שותה אלכוהול, או בגלל שהוא כל הזמן נמצא על רכבות הריים, זאת אומרת הוא חייב את האדרנלין וזה, או שהוא לא סובל בגלל שהוא מבין מה קורה לו, והוא מבין שהסבל נוצר מתוך דעות שלא מתאימות למציאות ויותר קל לוותר על הדעות מאשר על המציאות כי על המציאות אי אפשר לוותר, זאת אומרת אפשר למחוק אותה כאילו אם ניקח סמים או אם נתעלם ממה שקורה או אם ניכנס לאיזשהו אטרף של, של, של, של לא יודע מה של עשייה בלתי פוסקת או שיש כל מיני דרכים להתעלם מהמציאות, אבל אם אנחנו לא רוצים להתעלם מהמציאות ולא רוצים להיכנס לתוך גלגל כזה של, של איכשהו שמסחרר אותנו עד כדי כך שאנחנו לא רואים מה קורה בכלל, אז אנחנו צריכים לראות, אנחנו אפילו בעצם מבחינה מסוימת אנחנו לא צריכים אפילו לוותר על הדעות שלנו, מספיק שאנחנו נראה שאין דעות, ברגע שאנחנו מבינים שאין דעות אז הן כבר לא שולטות בנו. ואני כעת החלטתי לצורך העניין שאני צריך להתנהג ככה וככה. נגיד, מתקרבות הבחירות, כיוון שאני חושב באופן עקרוני משום מה שדמוקרטיה זה יותר טוב מאשר משהו אחר, אז אני הולך להצביע בעד איזושהי מפלגה. עכשיו, אם המפלגה הזאת שאני מצביע בשבילה תעשה משהו שלא מוצא חן בעיניי, אני יכול נורא להתרגז. או, אני יכול להגיד, תשמעו, המשחק הדמוקרטי אומר שאני רצוי שאני אצביע בשביל איזה מפלגה, אני מסתכל על כל המפלגות, אני אומר, זאת הכי מוצאת חן בעיניי, אבל עדיין, זה בסך הכל, אני יודע, זה מפלגה, גם הם פוליטיקאים, הם גם כן יאכזבו אותי אחרי הבחירות, אבל עדיין אין שום סיבה שאני לא אצביע בשבילם, זהו, וככה אני הולך לבחירות. והדוגמה שאני יותר אוהב לתת, בעיקר כשנחום ישנו, זה כשאני רואה כדורסל. אז אני יכול להראות איזושהי קבוצה, אבל אני לא מתחייב שאני אתאבד אם הקבוצה שלי תפסיד, כן? חטא נאות הגדולות. כן, אז... אבל תגיד, אם אתה מדבר על מציאות, נגיד, סתם. ‫אני לוקח צבל יותר פשוט, אוקיי? נגיד, ‫-יותר טוב, שאני שואלת את עצמי ‫כל כן. הזמן שאנשים מלפני 40 שנה, ‫זה אפילו בזיכרון שלי, ‫חיו בלי מזגנים. כן ו... ‫והיום, אם אני אכנס לדירה בקיץ ‫בלי מזגן, ‫ועדיין אני לא יכולה להתפטר מה... מה לי... כן. כן. כי זה קונדישנינג שכבר יושב ‫על מציאות שיש בעולם הזה מזגנים. כן. ‫ יהיה מזגן, ‫אני, כן. אני אסבול הרבה יותר מהחום. כי... אבל אני לא יכולה להתפטר. למה, מי, מי אמר לך שאת לא יכולה להתפטר? למה את חושבת שאת לא יכולה להתפטר? כי כבר יש ידיעה, שיש אפשרות, אין אפשרות, היה... אין פה מזגן. המזגן התקלקל. עכשיו נכנסת לדירה, אמרו לך, אנחנו נורא מצטערים, נכון שהזמנו את כוחכם, המזגן מקולקל. עכשיו, זה המציאות. עכשיו, את רואה לעצמך מציאות אלטרנטיבית, שבה המזגן לא מקולקל ולכן את סובלת. אבל פה בסיטואציה הזאתי, עכשיו אם את יכולה סתם ללכת ולהדליק את המזגן קדימה, תדליקי. אבל אם הוא מקולקל, או שאת נכנסת לדירה שאין בה מזגן, אז עכשיו זה תלוי בך. האם... זה טוב את... או טוב לא את... שהמציאו את המזגן? מה? זה טוב או טוב לא שהמציאו את המזגן? אין טוב ולא טוב, לא זה הסיטואציה לא לא כרגע. שאלה. הסיטואציה היא שהמציאו את המזגן, חיינו בתוך מזגנים. אבל מסגנים. אתה אומר שאני יכולה לשבת בחדר ש... ולמטוף זהב ושיהיה חם ושאני לא אסבול אני יכול להגיד לך שזה נכון? יהיה לך חם ותסבלי. כן, כן, בטח. כן. כן? בטח כן. לסבול או לא לסבול זה כבר סיפור אחר. אל לך, אבל לא תסביר. יהיה <laughs> לך חם, <laughs> יהיה לך חם ותזי. אני לא מדבר. <laughs> רגע, בואו <laughs> נשאל <laughs> אתכם <laughs> שאלה. רגע, מישהו פה, מישהו פה פעם היה בסאונה? הוא הזיע? הוא סבל? למה? בסדר, אז היי תלכי. עובדה שאנשים הולכים מרצון לסאונה, למה? מי? למה הם הולכים לסאונה? למה הם הולכים לסאונה? כי הם אזוכיסטים? לא, הם נורא נהנים. הסיטואציה היא כזאת שהם הלכו לשם כי הם רצו את זה. ולא שהם נכנסו לתוך חדר, הם רצו נורא שיהיה מזגן ולא היה מזגן. מאוד פשוט. דוגמה, כל מי שמחליט מרצונו הטוב, למשל, לנסוע להודו, הוא יודע שיש סיכוי טוב שהוא יגיע למקומות שאין בהם מזגן. דרך אגב, זה גם נכון לגבי אירופה בקיץ. בנציה ושעה. כן, כן, כן, אז מה? הרעיתי במקומות האלו. נו. את אירופה, באירופה יש משהו אפילו מכעיס. אבל ככה את וורזניה. כן. וגם פיזית חבלתי. אוקיי, למה? כי לא הבנת שזה המצב, או חשבת שהמצב צריך להיות אחרת. עכשיו שוב, אני לא אמרתי, נו, אז שוב, אז היה לך חם, אולי הגוף שלך היה במצוקה, מה שמוגדר אצלנו כאב, אבל השאלה אם סבלת, סבלת אם היית חושבת שלמה הפסיכים האלה לא מתקינים פה מזגנים לכל הרוחות, אין להם כסף? הם לא חושבים שזה חשוב? אז למה הם לא מתקינים מזגן? או שאת קיבלת את זה, אם קיבלת את זה שבהודו ברוב המקומות אין מזגן, או יותר גרוע, יש מזגן, הוא עושה רעש ולא עובד, <laughs> אז מה יש לכעוס? פה זה הודו. לא, אין? לא דיברתי על כעס, לא כעסתי. <לא> <שמע> סבלת. <שמע> סבלתי ברמה הפיזית. ברמה הפיזית <שמע> זה לא <אז> סבל, <סיב שמע> <סיב> <שמע> אם ראית <שמע> שאת okay. מזיעה וזה... גורם לך סחרחורת, כל הדברים האלה, זה אם זה, מה, מה, מה, אני יכול לעשות משהו? זה כמו שאת תאכלי סמוס המקולקלת, אז הנה לכם קולקבה, זה המצב. שאלה, אם את חושבת שהמצב, ושוב, כרגע, לא האם אפשר להביא את הקדמה להודו ולשכנע אותם מזגנים. או לא לנסוע באולם. או לא לנסוע, כן, זה הכל, אבל את עכשיו פה. חם, את מזיעה, והשאלה הגדולה זה, האם את מקבלת שזה המצב, או שאת חושבת שזה לא בסדר. והאם היא תאמת נפשותיכם, זה כאילו, האם את גם נענה כן. כן, שזה... את כן, שגם, דווקא עם חום זה פשוט. כשאני נמצאת בסיטואציה של אורון אורחם, כן, <coughs> <coughs> סיוט, כן. ומצב אין אוויר, ואין זה, ואין זה, והחדר סגור, ואני באמצע צילום של משהו, זה לא מזיז. נכון, למה? כי את לא חושבת, כן, חושבת שהמצב צריך להיות אחר. אבל לא, זה חשוב שאנחנו נבין, עכשיו שוב, אנחנו הרי לא מדברים פה, זה לא... <אח> <אח> מצבים <אח> מסכני חיים, או, או, או זה, זה מצב באמת שיכול להיות, זאת אומרת, אתה נכנס לחדר וקצת חם לך, זאת אומרת, ואתה קצת מזיע, כאילו, זה לא, אם אתה יכול לשנות את המצב, זה לא שזה תרגיל בלהחזיק מעמד, אבל אם אתה לא יכול... בעיניי הכל זה מידתי. <סת> אני תמיד אהיה מוכן לקבל את זה, כן, כן. כמה כן. דבר שולט בו כן. וכמה <קר> אתה יכול <קר> לתת לזה כן, נכון. באמת. נכון, <קר> ושוב, ועוד יותר מזה, זה לא שאני אכנס לחדר, נגיד נורא נורא מסריח ונורא נורא סגור, ואתה חושב מה שצריך, ואני לא אריח את זה. לא, לא, לא, לא, בוודאי, כן. ושוב, החוכמה הגדולה היא לראות <קר> מה קורה לה. עכשיו, אם את פתאום, פתאום, את רואה שאת נכנסת לחדר, <קר> וחם לך, ואת רואה שאת מעוצבנת, ואת מבינה שזה בגלל שאת חושבת, שאת חושבת שצריך להיות פה מזגן, הלוא אנחנו במאה ה-21, מה זה פה? אז את לא יכולה כבר כאילו להיות באותו מתח שהיית קודם, כשלא הבנת מה קורה לך, אלא שנכנסת והיה לך ברור שפה משהו לא בסדר. זה כל הרצפט, לא... וכמובן... אם יש בצד מפסק ומותר לך, אותו, אין שום בעיה עם זה גם כן. אבל אם את מרימה את המפסק והמזגן אומר, לא עובד, מצטער, ואת נמצאת מתוך זה בלחץ, את צריכה לראות מה קורה לך. עצם הראייה משנה את הסיטואציה. ובעצם בסיטואציה הזאתי, זה הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות. בהנחה שוב, שה... הסגן לא עובד. מה <laughs> קרה? אנחנו נכנסנו למצב וניתחנו אותו והוספנו לו דעה המצב הוא א' והדעה שלנו היא ב' וביניהם יש מתח. המתח הזה מתבטא אצלנו בתור סבל, זה הכל. אבל... אבל יכול להיות לזה המשך נניח שהיא התעצבנה, והיא צעקה עם מישהו באותו רגע. ורק אחרי שהיא צעקה, היא בעצם, או זה אני. מצוין. מדינה שאני... תוצאה? שאני זאת שעשתה את כל ה... מצוין. עשיתי נזק לבן הזיים. לא, לא, חוץ מזה, תראי, אפשר... ברור, אבל גם שני דברים. א', אפשר להגיד, יש סיכוי שזה גם כן יגרום לו להפעיל את המזגן. לא בטוח. לא בטוח, וחוץ <חוץ> מזה, לא, זה, אני, אני, אני, אני, אני, אני רוצה להגיד לא לך סוד, <חש> <שור חש> אני רוצה לגלות לך סוד שאסור להגיד אותו, אבל <חש> לך אני אגלה, את יכולה לצעוק בלי לכעוס. <חש> לא, אבל בוא נגיד שזה נעשה, אה, זה סיטואציה אחרת, אבל אם המצב, לפי הניתוח הקר שלה, בדיוק, זה סיפור אבל אני מדברת על מצב שבאופן, זה מכתיב לך את זה, העלבתי מישהו, בגלל, לא מזה, משהו שאי אפשר אותו, ושבאמת הוא לא... הוא לא קשור אליו. זה קשור אליי. עכשיו הוא נעלב, אני רק עכשיו מתחילה לעשות את העיבוד של בסדר גמור. אז מה שאני אומר זה דבר כזה. אם עשית את... ואז את באמת סובלת. עכשיו אני רוצה להגיד דבר כזה. אם אחרי שעשית את הדבר הזה, את מבינה שעשית משהו שגרם לך סבל, עזבי אותו רגע, <ת Explosion> אז בסדר, זה המצב. אם כל פעם, אני מקווה שאת לא הולכת ברחובות ומעליבה אנשים, אבל נגיד שכן, אם כל פעם תשימי לזה לב, את תראי שזה הולך ומתקצר יותר ויותר. מה אני אעשה עם ההוא שרחתי? עכשיו מתקצרו. לי ממנו. תבקשי סליחה. אבל היא להיות מהקבוצה שאת לא עשתה את כל התהליך של הבודדיסט. בסדר, בגלל זה. לא, אני פשוט לדבר על משהו... כן, כן, כן, כן, בסדר. אני לא רוצה להיות פה איזה מין סופר נאני, זאת אומרת, ולהגיד לך מה לעשות איתו. לא, אז אני אומרת שאתה יכול להיות בודדיסט וצלמיד בודדיסטי, ועדיין אתה תיתקל. בוודאי, בוודאי, כן, אבל אני אומר רק דבר אחד. ככל שהמודעות שלנו הולכת בגדולה, המרחק בין הפעולה וההבנה של הפעולה הולך וקטן. עכשיו, יום אחד, אינשאללה, את תראי שכשאת מתחילה לפתוח את הפה, את כבר מרגישה שזה לא טוב. ואחר כך, תגיעי לזה שלפני שתפתחי את הפה, את כבר תראי שאת הולכת לעשות משהו לא טוב, ואז פשוט לא תעשי אותו. אז זה הבטחה, כמו כל הבטחה, זאת אומרת, אני יכול להבטיח כל, כל מיני דברים, אותה... כל, הקצב הוא, הוא, הוא, הוא לגמרי אישי, ושוב, אבל איפה אה, יש את זה? שנייה, רק שנייה, תני לי רק לגמור, אנחנו לא צריכים לחכות באמת למקרים כאלה, אלא את המודעות, לתרגל, א', במדיטציה היומית שלנו, כשאנחנו יושבים על הספה, את יכולה להביא אותו דרך אגב, למדיטציה ולראות מה קורה, זה הרבה יותר בטוח מאשר לדבר איתו, ובמקרים אחרים, זאת אומרת למשל, בדוגמה כמו שג'ולי נתנה לפני רגע, את יודעת מה, כשאנחנו נכנסים לאוטובוס ואנחנו עומדים ליד מישהו שלא שמע על המצאת <laughs> לדוגמה, כן? אנחנו צריכים לראות מה קורה לנו, למשל, אנחנו יכולים להיסחר על זה שלפני 40 שנה לא היו דאודורנטים בכלל, <laughs> אז, אז, אז שוב, הכל, עכשיו שוב, אנחנו יכולים להאשים אותו, אבל זה לא מעניין בכלל, אנחנו גם לא מכירים אותו, אנחנו גם לא נראה אותו אחרי שנרד מהתחנה, כי אנחנו גם יכולים לרדת בתחנה הבאה, ולעלות עוד פעם על האוטובוס, עכשיו זה לא עולה כסף, אבל אנחנו צריכים לראות מה קורה לנו, זה מה שמעניין וזה מה שיצעיד אותנו קדימה, כן. מה קורה לי ולמה זה מפריע לי. אם זה היה הנכד שלי שבדיוק עשה קקי, יכול להיות שאותו ריח היה מפריע לי הרבה פחות. <laughs> למה? <laughs> תחשבו. <laughs> כן, רצית לשאול משהו? <laughs> לא, רציתי להגיד שיש איזה קטע שאני מאוד ככה, השפיע עליי, שג'ק הון... אונפין... ‫סיפר גם בהרצאה שלו, ‫וזה גם מופיע באחד הספרים, ‫שהוא תרגל ותרגל ותרגל, ‫והיה במנזרים הכי זה, ‫ולמד ולמד ולמד, ‫והוא באמת הרגיש ‫שהוא מבין סופר, הכל הוא יותר okay. וסופר, ‫ואז הוא חזר לסן פרנסיסקו, ‫לאלי או איפה שהוא גר. ‫ובשבועיים הראשונים הוא חטף התמוטטות, ‫כי בעולם ההוא של המנזרים הזה, ‫הוא היה קל להתנתן, לא זה, ‫ואז כולם עשו מדיטציה. ‫אף אחד לא היה בתשוקות ‫ואכלו באותן שעות וזה. במפגש, ‫עם המפגש, ‫הוא חכה למטה, ‫הוא התמוטט, כי... ‫ לונדרי. ‫ואז הוא התחיל מההתחלה. ‫יש גם את התיקון של... הוא לא התחיל מההתחלה. לא, הוא ישב. בדיוק, בדיוק. אבל הוא עמד ב... הוא מה? הוא מה הוא כבר ישב על בסיס, ועל זה הוא ישב והלך, ואחרי זה הלך ותרגם. אבל זה היה סבבה שמזהירים שחוזרים מאריתרית. נכון. לא לקבל החלטות חשובות ב-24 שעות זה אתה כבר זה נכון, זאת זה נכון. לא, אז אם בקטן קטן, לא מעולם הזה, אז פה בחדר... אנחנו מקבלים את זה, כן? אפשר לדבר, ושיהיה טעות אותך, זה... אני אגיד לכם, זה הרבה יותר פשוט היום, כי אתה כותב בוואטסאפ, אתה שונה את ההודעה, ואז אתה קולט שבעצם... עשית משהו בנוסף. עוד מעט אמרו שאפשר יהיה... אמרו שעוד מעט אפשר יהיה לעשות ריטרייט, ריטרייס, כן, לא, להוציא את זה... מה שכתבת למשוך לפני שמישהו ראה, אפשר יהיה למשוך, כן, אבל זאת... אוקיי, בסדר. זה יהיה ממש שיפור בנקוט החיים שלנו. אני לא יודעת מה הקשר בין... איך אישרת את זה לצפרים? לצפרים? לצפרים. אה, אז זה יהיה המשך. אה, בסדר, כן, שלום בפעם הבאה. אנטוני דה עוד מעט הוא יסביר. דה זה שתי מילים. כן, ומלו עם שני אל. מ-אי-ל-ל-או קופסה מרובעת, אל תיתנו לה להטעות אתכם מה? לא, הודי. אמרת בית ספר לא מנגן הודי, אבל נעים. אבל יש אפילו עם תרגום עברי. יש אפילו תרגום, אבל לא, הקלטות אני לא יודעת. אתם באים לטיון? זה היה מסובך לנו, ביום שישי, לבו יום חמישי. רצינו בהתחלה, אבל בסוף החזור שלו. גם ביום חמישי בערב יש משהו בראש המצרא, בקיצור ויתרנו, כבר תכננו אולי אפילו לישון אצלכם אבל... מה? לא, זה נשמע לי מאוד מעניין מה אתה נושא, אני בהחלט רציתי. טוב, אז... Thank okay. okay. you. Okay. Okay. ‫אבל היה לי כדורי, ישן הרבה. ‫אבל אי אפשר לצלוח, ‫היה לנו... ‫בסיסים היה. ‫איך היה... ‫אללה נורא נחמד. ‫לקחתם אותו? ‫-נורא. ‫בימים שקרים, עד איננו באתם ‫שמה בסדר. אני מתרגשת שאני די רבה לי פה, בשכונה שלי. ‫אז כן, אנחנו... ‫-אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו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 ‫תודה רבה. <tiếng salah> <Allah> בשיעור הבא אני אשאל את השאלה הזאת, כן, אנחנו מכילה אותי. כן. אני, כאילו, חשיבה עבודית זמן מאוד מעניין. אני צריכה לראות את השאלה. אני צריכה להבין איזה שינוי מה כל ההסתדרות שלי, בגלל הספר, אוקיי? מה זה קשור למדיטציה? תראי, זה קשור למדיטציה, אבל בעצם הכי קל לעשות את השינוי. את יושבת לך בשקט, כמה דברים, דבר ראשון, המדיטציה מאפשרת לך לראות את הדברים בצורה נקייה. את יודעת להתרכז, את מבינה איך את מה קורה אצלנו, וצריך להפסיק לראות מה קורה למשל את בין היתר כבר נוראים לך אור מה חושבת חושבת חושבת חושבת חושבת חושבת חשוב לדעת את זה לא רק באופן תיאורטי, באופן מעשי למשל מדיטציה מביאה אותה יש לך שום בסיס, לפחות שאת עושה את המדיטה שלך, אבל זה מקרים גם על החיים של המחקריז. עכשיו, השקט הזה... אבל כשמגיעים ללב, לרגשות, לדברים האלה, לדעתי, יש כאלה שמשדברים כניסי מדיטציה, רוב האנשים, לא, אני אתן לך סיפור, דוגמה מהיום, ותודה שיש לך צערון, ויש לי צערון. זה היום השלישי, שהיא מנסה, מנצגת אותי. כן. עוד חצי שעה, כן. Yeah. תפקידי לי, אני מאחרת כיפה, yeah. אני בשביל של כתיבה, בסדר, בסדר. אז היום הייתה לי תוכנית, אני מקבילה אותה, אני כאילו, פעם הייתי ממש נכנסת ללחץ, כאילו, מה הייתי חושבת שאני שלו? כן. ‫אני שואלת אותנו, ‫שיזיזו את התחת. ‫-הן ברור. ‫-אתה תהיה בקצב. ‫-בשתי דקות. ‫-בסדר. ‫איפה אתה? ‫בצפון, ברלוז? לא לא, בצפון. ‫הכי קרוב. אחרי זה... שלום? ‫כן, בטח שלום. ‫בטח, כן. כן ‫-כן. ‫-כן. ‫-כן. ‫-כן. ‫אני אותך לאוניברסיטה. ‫-לא, לא. בקיצור, ישר עליי, אז כאילו היא, מה אני חושבת עליה וכל זה. היא עמדה שנייה, התקררתי. ואמרתי לה, עד רבע לחמש אני זה. אני לא שוטר? כן, ואחרי זה יש לי תוכניות. נכון? מצוין. באיזה כיוון חיפשים הולכת. תתמודדת עם מצב. לא, סיפרתי על הסיכום, על מצב. Thank you. זה בעיקר, אתה יודע, ממה זה נובע? יש לי איך לחבוש, לא צריך לחלוט מאחור עליהם. את יודעת זה רק חוסר ביטחון. מה? אהה, להגיד לאחרים שיש כמו מה שאני עושה. כן? כן? כן? כן? כי? כי מה את צריכה לזה? את צריכה לסמוך עליהם שהם יגיעו לזה בזמן שלהם. את יכולה לזרוק להם רמז או משהו. אם את רואה שהם בכיוון, אז בסדר, אבל לפעוס מישהו בכפתור של החולצה ולהסביר לו שזה זה <אז> תמיד מזהירי גם כן ביציאה מהריטריט. אתם <אז> עכשיו מאושרים, ואתם חושבים שגיליתם את <אז> האמת, ואל תתפסו אנשים. <אז> חברים שלכם, משפחה, ותתחילו לנהר אותם. זהו, הנה אתם <אז> אתם חייבים, תראו כמה אני מאושרת. אין מה לעשות, אתם חייבים. הם יראו שאת מאושרת. אולי זה יעשה ובדיוק, ואם הם יסבלו, ראית אנשים מאושרים. אני לא מצליחה לעשות מקיטת כמעט, זאת אומרת, אני יושבת אפילו בים אני יושבת, אני הולכת ברגל ואז אני יושבת, ואני לא מצליחה להעביר יותר מעשר דקות. זה לא רע. נכון. א', זה לא רע, וב', את מתחילה ב... במה? בסיטואציה שהיא פחות טובה, כאילו, הכי קל בבית. הכי קל בבית, במיטה. בבית, במיטה, כשאת קמה באותו מקום. מה זה במיטה? לשבת על המיטה? על המיטה. כן, למה לא? שמלות, ללקים, למה לא? כן. בנוחיות. כן, כן, במקום... במיטה. הכי טוב עם קריטי. לא, אם, אתה, אם זה את זה מרגישה זה לא נוח, נוח, אז לא במיטה, מה לא זה משנה? זה, זה לא אמרתי לא במיטה. לא, זה זה איפה זה שאת חבים, נמצאת, right? אבל באותו מקום, כל פעם יש לזה גם כן מה? איזשהו אפקט. כן, שאת כבר... תראי, הרי מה כל הרעיון פה? הרעיון פה, לפחות בהתחלה... זה שיהיה עלייך כמה שפחות אה, אה, השפעות חיצוניות. בים, עם כל זה שזה מקום נהדר... לא, כשאין אנשים... אין אנשים, אבל, אבל יש לנו איזשהו, אפילו, לא משנה, יש לך אפילו איזושהי התפעמות מזה שאת שמה. נכון. אז, <אז>, אז, אז בסדר, תשמרי את זה אחרי <אז> זה, <אז> זה <אז> את <אז> תשתמשי <אז> בזה. כרגע את לא צריכה את זה, את לא צריכה את ההתפעמות. ואת לא צריכה גם שזה יהיה קשור למקום אחר, כאילו. את לא, אני לא יודע, אולי את כל יום בים, וכל יום יש לך זמן וזה. אבל את כל יום בבית, זה אני יכול להבטיח לך, את כל יום קמה בבוקר, ואת כל יום באותו מקום. אז זה מבחינת ה... מה? לא יודע, בבוקר איך שאני מפוררת, אני לא עוד אצלנו. אז תעשי בערב, אז תעשי בערב, לא משנה. עשיתי בני ארוחת הרגש, שלא אוהבים בבוקר, שעושים רק את הערב. בערב, אני שנים, שנים עשיתי בערב. לא, שום דבר, שום דבר הוא לא תירוץ מספיק טוב לא לעשות. זאת אומרת, אני פעם אמרתי לנחום, היה לו המון זה, שזה וזה וזה, אמרתי לו, תשמע, לפחות תקום בבוקר, תסתכל על המקום שאתה ייעדת בשביל לעשות מדיטציה. ותגיד לעצמך, היום אני לא עושה מדיטציה. אבל לא, לא להתעלם תשב, מהסיפור. בדיוק, מה? כולן תשב ולא תצליח לעשות את זה. מה, אין להצב. לא תצליח. אתה תהיה, אתה פשוט לפעמים, פשוט. אתה תשב את הזמן שהקצבת לעצמך, וזה יכול להיות עשר דקות, אין שום בעיה להתחיל עם זה, מה? ובמשך הזמן הזה, כמה פעמים אתה תראה מה קורה לך. זהו, אתה לא צריך להיות עשר דקות בלי מחשבות, ואתה לא צריך להיות עשר דקות בשקט, ואתה לא צריך שום דבר. אתה צריך להתחיל מזה כשאתה עשר דקות, או רבע שעה, או עשרים דקות, לא משנה, נמצא במצב שאתה מנסה, עכשיו שוב, אמרתי מנסה, כי זה לא ספורט תחרותי, מנסה להיות מודע למה שקורה לך. זהו, אתה... עכשיו, סליחה שאני מפריעה לכם בחשיבה הרוחנית. איפה הכי נוח שאני רוצה לכם? כי אני רוצה לאיילון. הכי נוח ישר בדיוק לפני איילון, רגע, למה? איפה אתם הולכים? לרכבת. איזה רכבת. פה? יש פה רכבת השלום. תחנת רכבת השלום, אנחנו הולכים להכי קרוב, זה אותו קו, תחנה אחת קודם. שתי תחנות. תודה רבה, אני ממש מוחזב לטובה מהזמן שהגענו אליו. כן? אבל את צריכה בצד הזה כאילו. כן, אבל צריכים לבוא, בצד הזה, לא, לא, זה מסוכן. כן, חבל, חבל. חבל, כבל סתם, לעבור עליו. תצליחי. זה לא משנה אם זה צד או צד, אז זה אותו מרחק. לא, זה לא נכון, 아, אני צריכה אחרי זה, זה... זה לחצות את כל ה... אנחנו צריכים מעבר חצייה, לא, יש שם פה. יש, יש. אה, יש פה? צריך להיות, אני יש מקווה. יש פה ויש גם לא, אבל לא בצד הזה. לא, אתה יודע מה אה. חשבתי, מיד אחרי הפנייה, יש שם מעבר חצייה. ב... ו... יש שם מין מנ... כזה. אבל, אבל okay. זה איילון, כבר אין שם מעבר חצייה לא, לדעתי. לא, אבל יש שם מפרץ. אבל... כן, כן, 아... יש מעבר חצייה. יש מעבר המעבר שחוצה לשם. גם בסדר, כן, אנחנו לא לחוצים ממש, כן, אם זה יותר נוח, אז בסדר גמור. לא, אם היינו לחוצים, אז הייתי אומר לה להוריד אותנו פה, אבל אם אנחנו לא לחוצים... מאה אחוז, שום בעיה. רק חוצים תקדיש לזה, כן. שום בעיה. אה, פה פעם היו עולים לזה, לצ'ק, לצ'קים לנצבג. תודה רבה I don't know. זה לא שלו, דוד גרושמן אמר, אמר לו שהוא רוצה להוציא את הבלוג, כאילו לכתוב ספר שמבוסס על הבלוג אז הוא אמר לו אני מציע לך לחכות שנה נועם ו... אמר לדוד גרושמן, הפוך? לא. דוד, דוד, אמר... דוד גרושמן אמר לנועם אני מציע לך לחכות שנה זאת אומרת שהאמירה הראשונה הייתה של נועם ליד דוד גרושמן, זו הייתה התשובה, אוקיי, הבנתי, בסדר ואז אני מוכן לעזור כאילו, לעבור על זה ולנסות את זה והוא החליט שהוא... ונועם החליט שזה הדבר הכי טוב שיכול לעשות עכשיו באמת, כן לכתוב את זה, כן לעבור על זה ולהפוך את זה לספר אז זה... אם זה באמת יקרה אני לא בטוח, אבל... זה אומר כזה שהוא ברוח מהדבר עצמו הוא עושה כבר... לא, הוא אומר, לא, הוא מתמודד עם הדבר עצמו, הוא אומר עכשיו, יש לו התקפות ממש של עצב ושל דאגויים ו... בסדר, מה הוא צריך לעשות? לשבת ורק נגדליה? לא, לא. זה טוב שהוא יעשה משהו, זה לא משהו. כן, אבל כשהוא עושה דווקא את זה, אז הוא עדיין נשאר שם. זה לא יוצא מזה. אם זה עוזר לו אז לא. לא, הוא סיפר לי על דאמסלה, הוא אמר לי שכמה שהוא מבין אז האיטלקיה הפסיקה לממן את הזה ואימא של בן עכשיו מממנת את זה, עוד חלקית, כן? למה האיטלקיה הפסיקה לממן את זה? על איך היא תדעי, אני יודע. התורה משונה. בדיוק. כן. מי אמר שיש לה בלי סוף משאבים כאילו אבל זו דירה שלה אבל היא לא הבחירה שלה שהיא תעשה את זה כל החיים לא, הדירה שלה, הדירה שישבנו לא, לא, היא משלמת לא, אין שם לקנות זה שייך ל... אבל זה שכונה, גם גרים שם אנשים, זה לא מקום, זה לא כמו בתוך המקדש, חדרים שלמדנו. נכון, אבל זה שייך לאינסטיטוט איכשהו. שוכרים את זה, חוכרים את זה, או לא יודע בדיוק מה. בקיצור... ‫טוב, הוא אמר לי ש... נחמד, ‫הוא אפילו שיעור מיוחד בשבילו, ‫אבל הוא מאוד חוזר על עצמו, ‫והוא מאוד אה... ‫מאוד תשומתי, ו... ‫ היה אצלה כמה פעמים, ‫כן, כן, הוא עורך. ‫הוא לקח לו זמן להבין שהלוגיקה הבודהיסטית היא לא בדיוק הלוגיקה המערבית העקרונית היא נכונה, אבל היא לא בדויה בדיוק באותו דבר זה זה. וגם שיש שם כמה דברים שהם כאילו שהם, שהם מסכים כל הנושא, הזה, השורה, הנושא של גלגולים אבל... בכוח מכניסים את זה. כן, בדיוק. אז הנושא הזה שהם טוענים ש... ברור שלכל... יותר פחות ממה שאנחנו רגילים. כן. שלכל רגע של... של מודעות, זה היה כאילו רגע קודם של מודעות שהביא אותו. זה... בעצם האקסיומה שלהם, וכמובן בסוף יש לך איזה מודעות כאילו שאתה לא נוצר את שלך לא התחילה כשנולדת, אלא היא תוצרה של מודעות קודמת, וזה באמת... זה באמת הנחה שאין לה... אקסיומה, צריך להבין שהיא אקסיומה, זה מה שחשוב בכלל הוא מרגיש שהנשיאה הזאת הייתה טובה? כן, כן, מאוד. כן, זה עזר לו מאוד. הוא גם הרבה יותר פתוח לאדוגים. הוא לא בטוח שהוא עכשיו, הוא לא בטוח בחג, הוא יבוא לבושה, אבל בהחלט הוא מקבל את זה בתור... שפת עולם שיש בה... שיש בה, זה לוקח זמן, זה לא... וזהו, הוא מאוד התעניין, כאילו הוא שאל למה הם... א', כאילו המדיטציות שהוא מדבר עליהן הן בכלל שונות, זאת אומרת, וחוץ מזה שבכלל, באופן כללי, הם לא עושים הרבה מדיטציה, זאת אומרת, זה לא דבר חשוב. כן, אז אמרתי לו שיש... הם גילו קפה, והם מדברים כל הזמן על חוכמה, ]ims. ומנסים לטפח אותה. וה... במיוחד לא בתחנה. והקדיו, שזה זרם אחר, הם הרבה יותר מדיטציה, והרבה פעוט חוכמה. וככה זה. כמו ה... הוא שמח... אמר, הם כמו הליטאים. זאת אומרת, להתפלפל, להתפלפל. זה נכון. עד מתי הגעת לנטע? אה, עוד ראית את ראפי? לא. ב... ב-6:30. הייתי עם יעל, בערך 3 מה היו? הגעתי לנועה ב-4:30. נועה, רונן עוד הגיע. יכול להיות קצת רונן? תל אביב. הוא עבד מקצת. כן. בדרך מהעבודה הביתה, זה בסדר שאתה רואה לך שתיים? לא, מה נחמד. אני הלכתי, מצאתי את ה... תראו, תביאו. התחנה עבור התל אביב תמיד במרכז עקב עבודות פרטית. ‫אחר הסעיף קצר מן הרגיל. ‫הנוסעים בקורונה צמוני ביותר, ‫קורונה שמורים, ‫מתבקשים להסתדל ‫נגד כיוון הנסיעה מספר הקורנות ‫ולרדת במקום מועד מזריע ‫לנסים. ‫גם מהצג זה לא בולט. ‫אז מה אמרתי? זה עקר. ‫לא סורפת יקר, אצלנו. ‫-לא, לא. ‫-שנגד תשע שקרים. ‫כמה? ‫שנגד תשע שקרים. ‫-נו. סליחה. ‫-טוב. ‫-יש סיכוי שתחזיק שיותר זמן. זה לא עוזר שאתה קונה ב... כן. ו... כבר ראיתי שיש להם שם מבצעים. המבצעים, זה כמובן מבצעים. ובוא, אחת הלכתי לאכול בהיפו פלאפל. הלכתי ל... ישבתי ב... בית קפה כזה שם, סטריט, זה אותו בית קפה שישנו בקינג נחמד כזה. איפה זה? מול ארלובור, פינת ארלובור, איבן גרוע. אה, נכון. תהי מסלה עם חלב שקלים. זהו, ניגוד המיזוג, אבל צריך להתגבש, סליחה. לא, נסק, אבל... אני צריכה לזכור שבשעות שב... האלה, ברגע שנכנסים למסגר, מתקרבים למסגר... עוד לפני, כשאתה כן, כן. בארבעה. בטח. לא, בחשמונאים, איפה אתה עכשיו? לא משנה. עוד שאתה נכנס. נורא. לא, נאכלתי קצת, אבל נורא, היה לי זמן. יכולתי להישאר יותר מאוחר. Mm. כן. אני חושבת שאני עניתי לך, ואת לא שמעת את מה שאתה מדברת. בוא ננסה עכשיו, בוא נ... לא שמעתי אותה, תאמיני לי. אני מאמין לך, ראיתי שאתה תומא. לא, הספקתי בבוקר, באתי לנסוע, אז היה... אה, זה עוד יהיה מסובך, את לא תומכת את תומכת או לא. באתי מוקדם, אז קניתי שם תברינים, קניתי פירות כדשים. ‫אה, תאמין במושאי צפנית. ‫-כן. ‫אני אוהבת את השוקולד. ‫ואז פגשתי את צביה ‫לפני שנפגשנו באשדרה, ‫והלכנו... אז אמרת את אני ממנה אותך להיות אחראית להזכיר לי להוציא איתה. 21, 51. תחזיקי את זה בחוץ. כן, גם אני יכולה להצביע. כן, אנחנו את זה בחוץ. רציף 2. פה, אביב זה היה רציף אחד. אז מוצקי, ב-23:29 אנחנו מגיעים למוצקי אני רציתי להזכיר לך מחר לדבר עם מישהו אה, לדבר עם המועצה ‫הואו, okay. אבוי. Oh,